Godmorgen og velkommen til youinvestor nyheder. Det er mandag den 9. januar, og denne morgen starter vi hos en gruppe økonomer, der forudser, at vi i en ny økonomisk tid i vente. Så skal vi forbi Energistyrelsen, der afblæser eventuelle energiafbrydelser i løbet af vinteren. Og vi slutter af med kinesiske tech-giganter, der stiger her til morgen efter gode nyheder. Du lytter til youinvestor morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Verdensøkonomien er på vej ind i en svær tid, hvor renterne vil være højere, de geopolitiske spændinger større og usikkerheden mere udtalt. Sådan lyder advarslen fra det årlige møde i American Economic Association i New Orleans ifølge Bloomberg News. Harvard-professor Rothoff sagde til mødet, Vi lever i en tid med mange overraskelser, og vi står måske ved et vendepunkt for global økonomi. Advarslen om længerevarende problemer kommer, mens investorernes håb vokser for, at Fedt kan tøjle den styrhøje inflation uden at forårsage en recession. Denne styrhøje inflation øh, var en vedvarende inflation, som de fleste økonomer og deres prognoser ikke forudså. Det har ført til gennemgang af flere af de antagelser om økonomien, som man tidligere har betragtet som retningsgivende i mange år, lyder det formødet. University of California Berkeley professor David Romer siger, Vores historik med at forstå inflation er virkelig, virkelig dårlig. Rækken af mulige veje økonomien, kan udvikle sig i løbet af det næste år eller to, er meget, meget bredt. Tidligt på vinteren lød det fra Energistyrelsen, at vi måtte indstille os på mulige energiafbrydelser igennem vinteren. Det afblæser Energistyrelsen nu, skriver i ifølge Berlingske. Martin Hansen, som er visedirektør i Energistyrelsen, siger til sagen, Vi står i en usikker situation, men vi, vi forventer ikke, at vi denne her vinter skal ud og afbryde hverken el- eller gaskunder. Han forklarer, at vi først er begyndt at trække på de danske gaslager ret sent, og over vinteren er der endda blevet fyldt yderligere på fra 89 til 91 procent. Cheføkonom i Sydbank Søren Christensen tilføjer, at vi godt kan afskrive, at vi løber tør for gas denne her vinter. Han forklarer, at med nogenlunde normale værforhold og ingen ny tilførsel, har vi alligevel gas til et stykke hen på sommeren. Kina har i overvis øget reguleringen på de store tech -selskaber. Men det har en partisekretær nu været ude at meddele, at det er ved at være slut. Meddelesen har sendt flere af de kinesiske tekniklænder på optur. Blandt andet Alibaba går frem med mere end 8 og det samlede Hang Seng-indeks, der hører til i Hongkong, stiger med hele 3 Det kinesiske aktiemarked har haft en stærk start på året, drevet af håb om vækstpolitik og en genåbning af grænserne. Vil du fremme et økonomisk opsving for landet? Det var alle de nyheder, jeg havde til dig i dag.